Cristobal arroioan bunarriz dugu telefonaren beste aldean arrantzalea bera, atalaia berria barkukoa, hemen, endaian. Zer moduz, Cristobal? Eguno, zer moduz? Ondo, ego aldea baina ondo, ondo eta beharko. Zer bat egun dara matzazuei txasoratera gabe? Ui, pilo bat, hilebetea bukatu dira una urtabila zehalde, zeila biderra peragera bakarra itazua. Iri beteetian zeila, zeila zei bakarra. Eta, asteburutako olatu handi hauek eta kalterik eragindizue? Eh? Ez, ez, ez, ez, ez, ez dira kalterik, egin. Eh. Gauzua jege batzutan eh, ondo totzenia ere, bai, e. Eh. Haizu, ta, Cristobal, nola, nola irauten duzue arrantzale ba, ezin itsasora eta eta nola ebiltzen zarete? Laguntzari badaukazue, laguntza ekonomikorik. Ez, ez, ez, ez, ez, laguntzik gara, katia gorrilla txingurria bezala. Ta honean egiten du altzatu gorde eta ez da ez da onentako, eta gero da da honean pues aprovecha alza Gure dizu horrela, bai, egun batzu ezati honak, beste batzuek oso ona eta gertzarrak asko baien. Batiz bestea esater ditu, guite dio katia gorrilla ta txingurria bezala. Mm -hmm. Altzatu gorde eta ez daineko ordu onartzu. Lagutzi ta aurrela ez ere ez. Metodo zarrarekin orduan. Hombre. <laughs> Aizu, Cristobal, no iztik zara errantzale? Ui, matzo, betit, betit, ja. Ja, eusten, da, amantri bat gendurik genietoz, ja, ordukoz, ja, odolatan zartu dain, ja. Fijo, fijo, fijo, pff, fijo, ja, amadi urtekin, ja, atiakin aito daki jutenkinak, udara, udarako oporretan, eta, proezatzenio, udara, atiakin oatzonakit. No Pero, ja, pixka, gero, ja, beran dudo, Begitu ez duten servizio militar egitea, eta gero ja fijo, ni fijoa mazai urteik nazi. Eta inbeste urtetan ezagutu alduzu alako itxaso txarrik edo kerragorik? Uff, txarra, txar, olokoa, izan dut, ja, ez da, ondia natuko bat izan dut, Ol, oloko ba, e, e, ikusi dut, mm -hmm. oloko izan dut. Ba, Cristobal, mi esker, e, gurekin izateagatik? Gurekin izateagatik? Gurekin izateagatik?